Досить коням потонути Як і вони Підуть за ними Та їм пощастило Натрапили на підводну піщану косу Яка простяглася майже на третину русла І хоча вода досягала коням до загривків Під копитами у них уже було тверде дно Хорів з радістю простягнув до неба Мокрі руки, дякую, світовиде Що порятував нас, дякую, водянику що не затягнув у свої холодні вертепища. Тепер ми врятовані. І звернувся до супутників. Швидше, цитанко, швидше, боревою. Переслідувачі теж уже ступили на піщану косу. Тепер все залежало від витривалості коней. У кого вони свіжіші? Хоріл підганяв. «Но! виручайте, хлопчики. Ось і берег, недалеко Він сподівався Поки нападники у воді Зустріти їх стрілами Та не встигли вони добратися до берега Як гостро цьохнула стріла То стріляв сова І влучив у шию Цвітанченому коневі Кін болісно заіржав Забився, заборсався А потім зник під водою Над ним поволі розходилася Бура пляма крові Хорив підхопив дівчину Тримайся за сідло Стало ясно Сова поклав за мету Перебити їхніх коней А потім без зайвих труднощів Захопити втікачів у полон Але ж берег близько Зовсім близько і стає усе мілкіше. Спочатку води було по шию, потім по пояс, тепер по коліна. Вони вже не йдуть, а біжать. Ось, ось, тверда земля. Але і сова поспішає. На ходу дістає із тула стрілу, накладає на лука тетиву. Цвітанка оглядається, скрикує, у розпачі затуляє обличчя руками. Та тут, зовсім несподівано для всіх, і для втікачів, і для їхніх ворогів, сколихнулися прибережні кущі, і звідти шугануло кілька стріл. Одна з них влучила сові груди. Він глухо скрикнув і шубов у воду. Залишившись без ватажка, вої зупинилися, і, стоячи по поясу воді, злякано дивилися на густу зелень заростів. Чи ще не вилетять звідти смертоносні стріли? Стріли не вилетіли, А кущі знову сколихнулися. Із них із луками на поготові Виступив чималий загін полянських воїв. Началі з грозою. «Ей, ви! Мерзенні пси чорного вепра!» Гукнув гроза громовим голосом. «Забирайтеся геть звідси! Повертайтесь назад, якщо не хочете піти в слід за своїм врагом! Ну!» Ті ошелешено витріщилися на незнайомців, оглянулися на громаддя води, що відділяло їх від протилежного берега. Щось пошепталися між собою, і один безпорадно прибелькотів – але ж це, йти, на вірну загибель, перепливати в друге, передишки Дніпро, ми всі потопимося. Дідько, вас не забере, гримнув гроза. А забере туди вам і дорога. Ну, завертайте коней. І він підняв лука. Вої чорного вепла, бачачи, що не переливки, понурили голови і побрили по косі назад. Відійшовши на політ стріли, зупинилися, довго стояли по груди в воді, даючи коням перепочинок, а потім рушили далі на глибоке, і незабаром підхоплені могутною течією попливли до протилежного берега. Тим часом хори цвітанка і боревой вийшли на сухе і зупинились перед своїми рятівниками. Цвітанка, нікого не соромлячись, плакала з радості. А хорив, обняв грозу, притиснув до грудей,